Islami wa imani Allah al-kaunu wa zamanu wa imani qada al-kaunu wa zamanu Jedne priłki bio neki kadija i kaže on hoće da umri ima dvojicu sinova i sve ne zna koji će iz za sebe ostati kao kadijo I on sad oče njih malo da ispita, kako koji ih razmišlja, pa da nje jednog onih dvojci postavi za Kadijom. Kaže jednom sino, hajde sine, idi na Jaciju i ljude s Jacije koji budu na jaciji pozovi na večeru. Svi nošu na Jaciju i dole kaže, ljudi, babo, je reku večeras na, ja kod nas na večeru. Svi ljudi iz džamije na večeru, ništa gore Kadija, fino večera se postavila, jeli ljudi, ilhamdul. Sutra danom, sin opet kaže, sine kaže, Ti drugi povedi, ljude koji budu na jaci, ona kako se zove, dovedi na večer. Ošo, sin, klanjala se stani on stane ispred vrata, znači pred džamiju, izlazi jedan po jedan, kaže šta je hoća učio? Nenam pojma. Dalji. Šta je hoća učio? Ne znam. Dalji. Šta je hoća učio? To i to. Na stranu. Tako, dvojica samo znali. Kaže, zove babo na večeru vas dvojicu. On došao gore, sad ovo je od mene ribajet. Babo se začudio, šta je veli sinje da nije svjetsko prvenstvo, jer u nas kada je svjetsko prvenstvo mi ne idemo u džamiju, u nas odma džamije su prazne. <laughs> veli sinje, kakva utakmica nije, šta je to sinoš, toliko ljudi na jaci, noće sam dvojica. Veli babo, ja sam pitao, ko zna šta je hođe učio, pomenu su ti sam bil na jaci, ko znaju šta je hođe učio, oni što ne znaju, po nisu bili. Kaj je sinje, ti si kadija poslije mene češ on tu ko je bio na jaci, onaj ko znao šta je ovdje učio, taj je bio na jaci. onaj ko je vozio sieno i ko je planiruo kako će se žent, kako će umrt, kako će ga ga gasoviti, kupati, gore, dole, taj bio na moru, liječio, neom, išao u reom i tako. <totim>